10 хвилин. Найкращі слова про найрідніше: родину, школу, дім у передачах Радіородина. Вітаємо вас! На «Хвилі Українського радіо» ви слухаєте «Радіо Родина». У студії ведучі Наталя Ступакова і Юлія Карпінська. Журналісти та ведучі програм підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож, залишайтеся на «Хвилі Українського радіо» і гарно проводьте час разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександра Авраменко розповість, як правильно вітатися, добрий день чи доброго дня. У програмі «Після уроків» мої співрозмовники розкажуть, як в житті і в навчанні їм допомагає журнал «Барвінок». А у передачі «Старшокласник» поговоримо про національних героїв, а ще про справжню дружбу. Помітила, що досить часто люди кажуть «доброго дня» та «доброго вечора» замість «добрий день» та «добрий вечір». Хоча ті, хто так кажуть, коли їх виправляєш, намагаються переконати, що «добрий день» і «добрий вечір» – це вже застарілі форми вітання. Так ось, розібратися, як же правильно говорити, нам допоможе мовознавець Олександр Авраменко в передачі «Загадки мови». Вітаю вас, шанувальники слова. Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно сказати: зрадити свої принципи чи зрадити своїм принципам. Також ви почуєте відповіді на питання, які найчастіше ставите у своїх листах. Послухайте гуморецький Павла Глазового, а розпочати програму пропоную з того, як правильно вітатися. Добрий день чи доброго дня? Оскільки етикетні формули вважаються стійкими сполуками слів, своєрідними фразеологізмами, тож поводитися з ними слід обережно. В українській мові усталилася форма добрий день, а не доброго дня, як усе я частіше чую. Припускаю, що з часом і форма привітання доброго дня стане нормативною, але це покаже час. Отже, уранці кажемо доброго ранку, а вдень і ввечері Використовуємо форму називного відмінка «добрий день» і «добрий вечір», а не «доброго дня» і «доброго вечора». Однією з найпоширеніших синтаксичних вад засобів масової інформації, а під їхнім впливом і розмовного мовлення, є надуживання конструкціями з прийменником «по». Часто чую «майстерня по ремонту одягу», «бюро по працевлаштуванню», «Комітет по цінах», «Проректор по науковій роботі», «Екзамен по англійській мові», «Працюють по змінному графіку» або «Я прийшов до вас по такій справі» чи «Школа-магазин по підготовці молодших продавців». А ще такий приклад ненормативного вживання по «Кіоск по продажу призних квітків». У всіх наведених прикладах прийменник «По» Не на місці. Професор Олександр Пономарів радить вживати варіанти, які є нормативними. Не майстерня по ремонту одягу, а майстерня ремонту одягу або майстерня лагодження одягу. Не бюро по працевлаштуванню, а просто бюро працевлаштування. Не комітет по цінах, а комітет цін. Не проректор по науковій роботі, а проректор з наукової роботи. Не іспит по англійській мові, а іспит з англійської мови. Не працюють по змінному графіку, а правильно сказати, працюють за змінним графіком. Не «я прийшов до вас по такій справі», а «я прийшов до вас у такій справі». Або «школа-магазин по підготовці молодших продавців». Тут теж по «вжито недоречно». Правильно сказати, школа-магазин для підготовки молодших продавців. Або не кіоск по продажу приїздних квитків, а кіоск для продажу проїзних квитків. Отже, на місці російського «по» слід уживати прийменники «з», «за», «для» або взагалі уникати прийменник. Прийменник «по» вживається лише в окремих випадках. Наприклад, стукати по вікну. Але про це трохи далі. Прийменник «по», звичайно, не чужий нашій мові. Він широко вживаний в інших випадках. Із просторовим, часовим, обставинним та об'єктним значенням. Ось приклад. «А під самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти». Читаємо в Тараса Шевченка. По сміху плач наступає, номес. «Ну, Трохиме, ви тепер наш батько». «Порядкуйте нами по правді!» Марко Кропивницький. І ще кілька прикладів. «Ні, ти спроби війни в окопі, сам наковтайся, тванюки, по горло!» Олесь Гончар. Купець викинув їм на прилавок штуку кумачу по п'ятаку заршин. Зінаїда Тулуб.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 «за прикладом», «за звичаєм», «за знаком». Наприклад, усі запорожці за цим «знаком» поскидали свої шапки. Олександр Довженко. Але ці самі відношення передаються і за допомогою інших конструкцій. На жаль, часто чуємо помилкові з погляду синтаксичних норм вислови на зразок «за пропозицією», «за нашою думкою». Вони майже витіснили нормативні відповідники «на пропозицію», «на нашу думку». Вислови «на адресу» і «за адресою» мають різне значення. Перший означає «напрямок дії». Листи надсилайте на адресу. По довідки звертайтеся на адресу. А ось другий указує місце, де відбувається дія. Консультаційний пункт міститься або розташований, але ні в якому разі не знаходиться. За адресою. Зустріч із народним депутатом відбудеться «за адресою». Радіо і телепередачі надто рясніють висловами на зразок: село знаходиться неподалік міста, будинок знаходиться на пагорбі, квартира лікаря знаходиться на третьому поверсі, або діти знаходяться в гарному настрої. Таке надуживання словом знаходиться відтворює значенняві можливості російського нахадіться, зазначає професор Іван Вихованець. А це призводить до порушення норм сучасної української літературної мови. Адже в українській літературній мові дієслово «Знаходитися» не вживане у значенні бути, перебувати, міститися де-небудь, перебувати в якому-небудь стані. У сучасній українській літературній мові дієслово «Знаходитися» вживається не в таких значеннях. Воно стосується виявлення чогось потрібного, загубленого, утраченого, зниклого, ось приклад Ганна все копалася у комоді, хустинка все чомусь не знаходилася, а Гордія брала нетерплячка. Борис Грінченко, коли ж йдеться про місце перебування когось і чогось, про стан людини, то не послуговуємося дієсловом «знаходитися». Тут доречні інші слова. Наприклад, коли ми вказуємо на місце перебування когось і чогось, на стан людини, то правильно вживати дієслова «бути», «перебувати», «міститися». Наприклад, «Молодь вся була на полі, бо якраз настали жнива». Леся Українка. Другого дня ми були в Києві. Олександр Довженко. Десантні групи вже були тут, неподалік за спинами розвідників. Олесь Гончар. Виявляється, школа міститься на виступі берга, що вдається аж в очерет. Олесь Гончар. Він весь перебував у радощах і готовності до дії. Олександр Довженко. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна. Тільки батьківщину сказав мудро Василь Симоненко. І настільки проникливо, що в цьому вислові, який вже став афоризмом, не можна замінити жодного слова. Вибирати не можна не тільки батьківщину, а, отже, не можна її зрадити. Отож, про слово із негативним значенням. Зраджувати – зрадити. Позитивного змісту цьому слову надає заперечна частка «не». Не зраджувати когось або чогось означає бути вірним комусь або чомусь. У синтаксичному вживанні слова «зраджувати» чи «зрадити» трапляються помилки. Під впливом російських конструкцій «ізмінять другу», «ізмінять матері», змінять своєму слову» з давальним відмінком іменника вживають вислови «зрадити другові», «зрадити матері», «зрадити своєму слову». Це порушення граматичних норм сучасної української літературної мови. Дієслово слово «зраджувати» – «зрадити» – потребує іменника чи займенника у знахідному відмінку. «Зрадив не другові», а «зрадив друга», «зрадив матір», «зрадив своє слово», «зрадили нас». Наприклад, «зрадив мене милий» – народна пісня. Її мову «зневажить» – це «зрадити народ». Микола Адаменко. Коли при дієслові є заперечна частка «не», то іменник ставимо у родовому відмінку. «Не зраджувати батьківщини», «Не зраджувати матері», «Не зраджувати свого слова». Триває програма «Загадки мови». Сьогодні ми підготували відповіді на ваші запитання, дорогі радіослухачі. Як казати правильно? Іти за хлібом чи іти по хліб? Запитуєте ви. І українською, і російською мовами слід казати «Іти по хліб», «Іти по воду» чи «Іти по гриби». Прийменник «за» вживають лише тоді, коли ідуть за кимось чи чимось. Тобто слідують за кимось чи чимось. Наприклад, діти ідуть за вихователькою. Каченята пливуть за своєю мамою. До речі, про хліб. Дуже часто чую у хлібній крамниці, між іншим, не тільки в Києві. «Дайте батон і пол українського». Або ж, він розмовляє на українській мові. У жодному разі так наголошувати прикметник «український» чи російською «український» не можна. Наголошування «український» чи «український» свідчить не лише про низький рівень культури і освіти мовця, а й про зневагу до країни, у якій він живе. Напевно, у жодній країні світу люди не називають себе спотворено, неправильно наголошуючи. А у нас нерідко почуєш українець. Отже, запам'ятайте – і українською мовою, і російською, прикметник «український» наголошується як і назва країни – «україна». Тобто наголос падає на «ї», у російській мові на «і», «українська мова» і «український язик». Розмовляти «українською» – розговарювати на українськом язике. Отже, слід казати в магазині і не тільки «дайте батон». І півукраїнського чи дайте батон і полукраїнського. <му> Наші радіослухачі часто запитують про написання своїх імен і прізвищ. Наприклад, Наталя чи Наталія, або Панас чи Опанас, або прізвище Кротевич чи Кротевич. У словниках ви знайдете і форму Наталя, і варіант Наталія. Так само, як і «ПАНАС» і «ОПАНАС». Якщо ви оформляєте якісь документи, то треба вибирати ту форму, яка зафіксована у вашому паспорті. Для неповнолітніх – у свідоцтві про народження. Бо навіть через одну не так, як у паспорті написану літеру, в офіційних установах ваш документ можуть визнати недійсним. Щодо специфічних написань, що характеризуються відхиленням від норм української граматики і фонетики, то тут нічого не вдієш. Якщо в паспорті чи в свідоцтві про народження записали кротевич, а за традиційною українською вимовою слід писати і вимовляти «кротевич», то цю помилку, по суті, узаконено недолугим паспортистом. Людині доводиться все життя з нею жити. Ось так виникають прізвища на кшталт «кротевич», Левіцький замість Левицький, чи Філіпенко замість Пилипенко. Хоча якщо ваше прізвище офіційно оформлено неправильно, то його можна поправити в тому ж таки паспортному столі. Але при цьому доведеться переоформити багато документів, у яких вписано ваше в лапках правильне прізвище. А ось учні технічного ліцею КПІ, що в Києві, запитують, чи правомірно вживати форми, якими послуговуються деякі телеканали, коли подають новини Накшталт геніальний, «геніяльний», «прем'єрка», «географиня», «членкиня», «радости», «гордости», «етер», «мапа». Ні. І ще раз – ні. Таких новацій в український правопис ніхто не вносив. Так, дехто з учених вважає історичною справедливістю оформити таку вимову і написання слів офіційно, тобто перетворити на нормативні. Проте ми не будемо зараз вдаватися в деталі, справедливо це чи ні. Залишимо ці суперечливі моменти вченим філологам. А я скажу вам ще раз те саме. Уживання слів спеціально, у метрі і Европа є порушенням норм сучасної української літературної мови. Напевно, ніхто не заперечуватиме, що слово відіграє в нашому житті важливу роль. Передусім, через слово, через мову ми знаємо нашу історію. Словом можна передати досвід, виховати людину, покарати і заохотити її. А можна ще за допомогою слова людину розвеселити. Тож пропонуємо вашій увазі кілька гумористичних творів відомого українського письменника-гумориста Павла Глазового. А почнемо з гуморески «Сварка».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 Старе й мале, лягай спати вже, внучку. дід говорить басом. Я, як був такий маленький, лягав з курми разом, а онучок зуби скальть. Як же ви там спали? Як же діду? Ви додолу сідала, не впали? Увертюра Сидять в опернім театрі, не десь, а в партері. Вона і він надулися, наче дві тетері. Бурчить вона. Що за люди оті диригенти? Могли б раніше настроїти свої інструменти. Той цигика, той триндика, третій дме у дудку. М -м, затяг мене в цю оперу. Ану тебе в будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо.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 Покажить кухлик, той, что с краю, продавщица... Что? Чего? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажить, той, что сбоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дед у руки кухлик взял и насупил брови. В Украине живете и не знаете мовы. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, нічому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда у моєї корови має бідна язика і не знає мови. Програма «Загадки мови» завершується. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таємницю української мови. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!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 Пам'ятаю, в дитинстві завжди з нетерпінням чекала, коли листоноша принесе новий випуск газети Клякса. Там була не лише цікава пізнавання,